په دې کې د ټولو د کومندونو د دې د نړۍ شېلې د راغستې په څیر د خپل کارونو لپاره ځان لا جوړ کړی. دا هم د نړۍ په ټولو د تطبیق په توګه. او عالم لازم ته ځان منوي دا که اريده ما نط دله عينش باندې ما دڅه دغه ار دکنه دا دغه په او موږ پلاستي یعګو دغه په دره پر دنه څنګه ما دا دغه روان کوم دمانه دله او مسر الله دې ورته زموږ وی دې تناي خدا کرات به دې لدا سره یک واه دې دې ما نه دا دې کې څو ډېر ګټه لري په ټول دواړو باندې دې دې هرغه طالبانو نن دې ټول لوکینو سره راځي چې په دې شاننه کولا نو دا نه وایي نو په کومه حال کې چې موږ په دغه من بیا که تنه شي شيطان که په پات یا دا چې او دغه را اته ولا دا مطلب د دې مرقوم له تاسو ته ویلا څه دا دغه په نا دا د مرهات په بر عال راکي دې دې چې دې ودا کې دا کومه قضيه ده په تاسو دې وهمت ان الله فلا ما مهره ديږي شي دغه من کلي زب وطقته دغه من ردهان شريه تقته پرته ته ته قومه کې چې پرده نشته لا او نيوي د نه حيا او پاتې زمينه څخه دغه پرديش ديمان دي درکل اولاد نامالني هم دغه درو وخت کې کوتي دموږه ما چې مالخي نو دغه کوله درينده تاسو نو نو تاسو دغه پر سره دا واه چې دا نو پرتو هم کومه خلک دي چې د ستانه کار شروع کی راست نو تاسو مدد فرماي او کته مهونه ستاره غوښمنه سره دغه څه کارو ستاره ته ریګره ستانه ناردی ناردی ورته تلیک دغه دښان شي او دغه قومون کار کوي او که ما تاسو ورته وښاړم چې نو ورته څنګه راغلو د دې وروسته نن ما باندې ملاحظه وکړه نو دا د پتی چپور په دې وروسته د ما ده د ولاو غږ ولور یږدي د دې د دې غږ دیره نشه ورته مته نشه ورېږیږي که دا خو دې ته د شخمه په لاره کې نه را نوري نه نه دا خو دې ته په اړه چې اښات نه کېږي د ویډیو نه چې نه را نوري نه شخوات ويخلي چې شخوات دې ورنه د تمنطو ته من نطلع معهم نقول من ما رحنا بيته وضلنا ساكنين لكن ما قول شيء لقدام بابي ما بقى دعانا تشكرك استاذي اذا كثير وجينا ببعض صديق يا تعال الله انا اعجم باقى حتيكور تلاشن الى كوريو ومنها تبكح ليه وضخف منه ويهدى الولاي مصرى منتكور تلاشن الصباعي ذو عدد يتنجي وذو العدد يتنجي اذا بدون ذاكي واقياته بشي مختفى وطمان شيري بحكم امراليجيه باده خلک دې ده نه له الله <سؤال> نه دا نه معلوم دي ورشېلې موږ پور څنګه ځانګړی یاو چې تاسو سره یو مرکزه د موږ په څو ځای کې کار کوي نو موږ په دا پرې کې دا ماله دنیا غوړه څنګه تیارته ولاړه باده نه معلومه مازور وکړاله نو دا یعنې چې ځکه تعذاب او متې کوم دي موږ د ځاتونو شیخ شریف په شریف ملي جاته نقري هغه سم چې دغه څه جاته ښوریدل دغه څلګه احکام را دي چې خاوند په وړاندې د معذرو باندې دا باور نيسته او تاسو یو څه د زیاته کول د ده, ده� لا دا راغلی نه حاله ما هغه نشته چې پر موږ مسحرات د تنظیم او نه عمل هاجه یا طتن دی بابا کولای دیار د خپل کفر د ویل د خپل دغه څنګه چې نه په شبع کې نه موندل ته تطبیق راځي او موږ د ویل د کولای چې کله چې یو کس نه شه موندل شامل ما سره ولر او تاسو سره د په ترګارون جریان نه د برابر یو د نور د کنا وضا ته ورسېږي او سره سهار څنګه ولکه د مخرم په دکم خپل داشت قومون لا تحرقان بحي اعطي يس ajuda فار agents امامع بحينا اراث استطاد الوفي ورحarat او شيغ publishers زراي جو اما جلال ش welche او هي من يتناصر هي جاى الاجحار سعجار شا medicinal على بعق هارتب حطار funnel فر الاسولالدي فعل جول ا Çokرو د Remain مایو دان را ذا Select زر gdyب ورستن او Lane مهم عبر جلالد مانسود نور ایو دان نور ا نار له که نار انده د پرزاته وکړه کله نه کېده نه په یو سره نه هغلا څه وې ده دغه دغه سره تاونه په الکترون کې لختي ما کوم درته ځم دغه موري او په فیزیکي سره د ټولو په دې دغه دغه په منځ کې د دې ټولو په لختي په کومه پاتې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 لائزمل <سؤال> ordinary ان ذه다가 روجنا لصولنا عل behavi ح begun ليس انا تعlly kaik gehört ان داني ابو ميف انفتلا drie طفلة داني ابو ميحمزول را شباب اللك تعط داني porque مش همغاري ليس على العناع هادر مش هcloud هم له ميف انفتلا وانا انا ان الار ياتا قدبا من دمواري ولا عمل مريد حان ياتا مريد ما ينسي دمواري ولا على انفسكم انا قطاع ستحتم ذاتك وفكي انتا قدر من بيوتكم تخرج اختلف بيوت مواري كل قوة قطاعكم دمواري نستخدم كذل من ارتبه برقى كل الهدياتي للتنم لا اعلم لا ترشاركش لانجوم يا مريد فدختلف بيوت مواري او بيوت يا اماعي على كلاعان ولكلاعان نکه تاسو دغه څه دوي؟ دا چې دغه تاسو سره د هغې په او دې ته ټول د روح په حسابو غوډا واړه د مور او د پلار پر شریف د نوو خلک واره راغله او دې ته عبادت دی چې روحونه خپلونه اپنا او دې ته مها د دنیا له روحونه مه نه او دې ته ځوانه دنیا له روحونه او دې ته خواوه دنیا له دورملما ماګا نو کې خانا کې څنګه یا په دورملما کې تاسو د مور او او انا باندې مفاهیم یا دا څورني کې مانیکا نه پاتې راځي نه کوم ځای نه ستګا او خپله یې کوم یالا د تکلصه دوس پورت وروي اجازه یې نیو په خو دما ټولې شه او ورته تمرین کی پګیو هغه مت په چیلې او تاسو یتمه په هغه کله کې وله یو الجميع او اشخاصه رامشته ګناح کوم فرتافي او دغه وی یعذاریدا ګوره یوه دې سړي پر څوانه تاسو دغه تا کې موتابي شریعت دې ګرځري مدمه پرته نه غره پر کېمو کې چې نه فإذا دخل لكم يوحى الدخش جاء جيكور تورشينا السلام معجرة وإذا دخلتم بيوتا فاعوا في تورشي بروتا بسلموا لأنفسكم السلام معجرة تخطلوا ونأخذ الحق ونأخذ حقا كثيرا استاثفت الزام لفعيد عن السلام معجرة ضحية من عند الله دعو دعاء لكم سلام الدعاء دعو تحميل استروميشي لدعاء مباركة مباركة نين اصحاب قطاع معنا بخير و برکتنا او کلیدا پکته یم ادي او دې د وېډیو په شانس کې کوو که اسما سلام علیه و محمد کوو زمانې نو سلام جالي پکانه خپل هم کوو اوس که تاسو مونږ ته ورکړم یو رسېټونه مګر نن ورځ موږ د خپل ټولنې په برخه کې پامشین یو موږ د پونډاګيان مجموعي مورخو ته څنګه درې مرستې وکړو؟ څه نه؟ زه تاسو ته د دې شي راځم. د خپل ټولنې په مشر مې ځان ته تحقیق کېږي چې دا او دا څه ډول دغه په کلام دی اته نه دي چې هغه مت شي او مشراشه نو دیش په طن او په طن عليكم السلام <سؤال> انا معاكم انا دغه مله په اتاه مله په دې ورو په ما انا دې شيرا نهوله قومه مهمه كل الناس <سؤال> <سؤال> <سؤال> يوسف يجري من عندنا نور با در مخله با ما ماک با برکت و اضافه غره دی دا دغه د پاتنه د محبت پیدا الله لکوارا دغه حدیث ټول واضحه طریقه تا بیان د تاسعونه حق پلی دا نه تان غنو داغه فاضلته د دې جران نه یریګی حملو دا تاسو وخت وا په زغاوونه کله یې ربه ز په ښه علي بدل کما ما هغه شو کول شي يعبدوننی لا اشریکونی عبادت به صرف دی عبادت کې به شرک نه دا زموږه دا 나와 د خدای دښتنه خلاقه تیور که ابو بکر صدیق عمر فارو حضرت عثمان و علیلہ او صفور بادشاہ نو اسلام دا خوده دا وعده دا پا صحابه و صادقه شدید دا قرآن شریف دا آیات تا معلمی کرام و خصوصا سرور و علیانه دا دا په نظر که مومنان و صالحان دی ذکر خوده تاسو که مومنان و نیکان و سر زمان وعده دا چی بادشی نو کسوک دا ابوبکر صدیق او دا عمر فاروق او دا حضرت عثمان پا نیکیو پا صلاح او پا ایمان که شک کئی دیره قرآن چرکنا من کرد شیگان فکر شک کئی دیره ویم خدای وی زبا دین اخیار ور کم دین بچالو کی چی کم دین ما دیل فکر کرده نو چی ابوبکر و عمر عثمان و علی کم دین چالو کړي ادا د خدای غفغوین دي کده د دی دې دا دین د خدای فق نه نه نه ولی يمکن لنا لهم دین هم لزر طالهم زب قابورکم بیلرا تعقورکم بیلرا فجارکول د خپل دین کې چې کوم خدای و نه فکرې خپل دین بجارې ابوبکر عمر و عثمان او د علی په زمانہ کې چې څه ته اصلي شي وی دي دی د دین حساب دکا دا دین خودا خودا خودا دلتیغیت دل منصودکو اوس لکا شلکا شل تراغید دا دا عمر سی زمانین آمی شوروش دا دا جمعی رنبی ازان دا محکنو دا حضرت عثمان زمانی شوروش نخودا دا خلافا راشدین دین تا وقت دینوه نکو سوک دا د فوق دین نگنی دا دا شرک نمون کر. درم خدای وی زبد دید آیا را په اما نو خوش آلای بدا لکمان آرانا آقا الاخی شو خافله برا روان خراوانا و خدا با پی مسانون پی او خسوارا و نبوار نسوکه حضور پاک پی او دل یو صحابی وی سیم دعو کچه دمون دا یری لارشی مو خدا کورنا بارت و تین شو حضور پاک دادوالی و که ناستویتاسو تنوار مکر خسم دفده پاک بدا سی وخراوالی د ایران نوو خدرا رواني کوو قومه کي مکرميه ته مرادي نه چا نه ويي نه امن وي قسم دی د کسره د ایران او د روم د باچانو خزانه بدلته ويي په تلواره د 3400 دي نه حادثه به وې صحيران او دغه چې د ایران لې حکومت او چرتد د روم لې حکومت نو د دې په وی قسم دیزه پاقی پاژانو کم چی در روم خزانه هم را رگا از دفاقی پاژانو کم چی در روم هم فتا کرد همه پاک پلست رو بود دید چی در عراق نا وکی تا خزر عروان ای بغیر بدرگک حضور پاک بی خزانه براش تاج بپکی در آقا راش در آقا بمگلی براشی در صرخ در آقا دا د یو عاداری سريسته شياګان سه شياګان ټول صحابه په کاروي نه نه ما غیر د پیروته په ادعا وعده نه پوره دا به چې امام غایب را شبو کړ امام غایب شوکې ورې اس کې نه هم اخر د مانک کرن هله کوم ته استفاده شو دا اسلام په تاریخ کې څو لاسو وکاله تیر شو د خله عادله ریښتوی چې په د خپل او عدالت نه د کله شې کومنيو کتاب لیکي په بها الله چې حضور په حق کامیافت یې رسیدا غوا زموږه کامیاب مو امام غائب پکا حالې سه موي خلافت په کامیاب موته وي وې دومره کمزور چې د اه کفر او د ظلم د زمانه قاضیان د لمټ آزش و ریخ و غیر آنکہ دقی کمزوری تا چلی ولی و خیش راو رسے گمان کہ او دین پورا نکلی شاہ دمرا کمزوری تا آنکہ ستا انداد کونش دین امداد کونکتا زدی پاقیدہ کی سیف دٹورو نا زیاد بوز دیلے انسانو زکر چی آنکہ تا حضور ویلیو چې زمانا پس با تخلیفا و بارشے او هغه ځین تیارې غنیمه کړ ولین نکوه یې راغیدو ځین دې ښکارا یې راغیدو تبه دې وېره شرف وصادې نقطه شرف وصاد خدای خو ستاسو باکیده کې د ګرک اکرانو او کاثر سره شرف وصاد سړي چې جهادي ور سره کړی تبه معاویہ سره ولې شرف وصاد ماتیا ځار خلک پکې مونږ خدای وخته غزان د خلاقت لایق او مخटीन غو د جنگېته مو ویواله امرونه دروستو وی وینړونکی کیارې دا او دیم کې سوک من الله د خپل وعده وعد الله الذين امنوا منکم خدای وعده کوي مؤمنانو ته پټاس صالحات او جنیک موندنه کلی لستخلفناهم فی الارض و بادشاہ خیف از مککی کم استخلاق اللذین من قبلهم لکا چه بادشاہ کرو مکینی خلق ولی امکننن لهم دینهم اللذر تدوانهم خابو بور کپیل را طاقت بور کپیل را تخپل جاری کولو چلولو عمل کولو اگر دین چه خده والا فاکر ناس وقت پر با عمل پسر گند جاری بے و مِنْ بَعْدِ ل نه هم ن بعض د خوله او بدل بې پهد پاس د دو یاره په خوحاله بته ورکې بیا مدې تو را شي بددونې دا شرفونهشي به زما بعدتېشي دا د خل پای د خل ف راشرین سره هممن ک بعض زاره ف دا به فاصله ته واه دا خطاب ټول مسلمانانو ته مول و یاده یو جنرال سیکریټریش نه چې سمره وي او مول سيک وا راکې چې پارت ټیک زه خرابم ته خراب دي خراب دي خراب دي شلغ لچی درا جامه شنو دي باندې کام شي کغلا بنورم بیا تک تاسو نه تفوس زه که یو غلط یو نه عارف معلومی داغلا دی بنت معلوماته د چې شل لا جمشي او سلوک نو شل د غلو لار هر یو ته معلومیشو <سؤال> <صفح> فرد دي چې شینی زه دي مسلمان دا رحم دا له انقلاب او आवाज وختې زم دبا د بیانخه زم عمره ستا په دې بدن کې انقلاب شته ستا په کور کې اسلام شته تا ول خپل ځان دې کاخذ دې کا مال بچ دې کا تا اول د قرض اسلام تر کې منت حکم کوي وقيم السلام منذ دروي سي سي يعني منذ دې کا دیب جلسی دا پار مونږ دی واط د او زکات ورکوي واه پیو او د رسول الله سلام تعالی او سی نه الله کوم پر هموند د دې دفعات در باندې را همشي هغه نن منسکوي نه زکات ورکوي نه د حضور حکم منه امه وې مونږ په هموندو کامیاب شونډه دروغه رحم باندې باندې کیږي چې دا خبرې را کړی لا صاًن لنه کفرو د غبره د صلان پخلی او مونته دغه په واته ويګمان م کوو په د کاافرانو دغې غېستې اوغره چې دي مجر نه خل چې به ما خلاص شي په مکه ما خلاص ځای د بيور دیله ب المصیر بد ځای د دا داور دلو دا دخواه صلی اللہ <سؤال> علیہ وسلم اندستان کی چتاپس کی روانی خد امرو بیدی سلو امرو بیدی یعنی صدیق خد اگردین نکی بیچین او بران خدر اولان او بران دمر اخلاق با دنیو وقتی زو ماتر امر گل یوزه کبیلی کی بست ناس جوانان خدر اولان پدې په حال کې چې موږ د کومې خاصې موضوع په اړه خبرې کوو نو په دې اړه باید په دې اړه فکر وکړو او په دې اړه باید په دې اړه فکر وکړو او په دې اړه باید په دې اړه فکر وکړو او په دې اړه باید په دې او په دې اړه مچې کوم کومه نبه ته د ኢټالۍ غیر ریګیوالت څخه پوسټه او زمونږ دغه څه نه ایزات کوي سمراډانا کي پاتې چې په ټوټه مشهمه ان د په دې درو وخت کې او ورته منکه چې تمره وبېدلای وکړي په تا حال او دغه درو وختونه نه انو خېر دي چې دوی هیڅ نو پرته چي ارضیه نو په کې کا تپطا سټاټا دا ګور ولا او یو څه په رواناستا د باندې یو یاکا چند مال که تراغونی شیوکو را جوال اقال بوا اضره باری تیویو باری تیویو باری تیویو ودری خردی قطار کنشوری شاقنو ولدور جایو کنش لاشیو ازامل آتسی ویدام لهم اقال من کمن خلن آو احکی چو رسی گوارستا سب لوتا فلیسکا دیرون مجیدی مجازت واری او احکا قوضا آخنو کی تم استازمان لگینا من خبلن واری أحا محكيمي بيانشي فذلك يدعون الله لكم آياته و دي طريقة بياني فاسخة تخليح والله فالله علينا الحكيم فليلا علم خارج وضحك حكمه والخواعد من النخاء أعض بلعجاني خذي ذري خذي التي التي لا لزمنا نكاها أعض بلعجاني خذي شعر أميد من نكاعنا لري اومید دنکار مطلب داکی دنکار دنانین او تیسو تیواردکینا نفرس آلیه این جناهم نشتد تلاسی بکسن دلیکانا خود باندنا ان یدعن سیادهم چی کیوی زیاتی جامیح فلی جلو دا مخفر بناکی بلاس فردنکی اغاق برخان استیماع لینا خیوگی داکی نچی کنیس پرتبولی پاک دینیدات بایی ها زیاتی جامیح استیماع لینا هما هونان سنتي تهلدي او غو متبرزات دينا دارو دا نکتر گندې دي نه احتمل موږ دي نه بڼه دا ضرورت ته راه ما هونان څرګند هو ان يستعف خير لهم لدي لکته بندورم جان دکینو دا لوی رب الله اته چرتو دبدا تهغه دا لقد قلت شهوه و أخوذ معنى لها دورة خطانها كانت كي يولي العقل حاراندان أو يولي الدين حاراندان دار قويه دخوذي شهوه تاريخ آخر ده الدين داره السلم والتنمي دي من عصم الله كي ازتناهم بكه و دا د دې کس قسمه کارونه او چې ګورکې ځانداشي د بل شیطان کائناتول بل نه دا ګور نه بلکې د دې په ځیننده باندې د دې د نړۍ شیګرد د راکمنې کې سره خپل سر ځان لګای کړي خامه بلارې څو یو په تفصیل کې یو عالم چې د ځان د نړۍ ځان د ترتیب په توګه نه کړو پس کیس مه که ما فنخ یارانه رئیسان د سما چې په منځ کې یې ایزایان کې د شيپور د پټلای او د ما د خزو په احتیاک کې د ډاکټر ماټی چې هغه ډاکټر اومانو پلاستی یوګو لاته درګ پاردون است ما دا د ورانلو دمانه به لا سمه او محذر الله ورته زمين دې دې سنا دې صدا کرا چې له دې نه لږ کرا چې خوا دغه ټول ماي ماي لسه کدا ماي د دې دې دې ته یې کوي دا دي چې سولت پایندا د خپل په واکه مړي د هغه طالمانه یادونه کوم د وخت ما سره راکړا دا بل شان نه کولا نو دا ویل غواړم په کومه او کې مو د دې بلوڅو د دیني د هغه څه په اړه چې دا د خپل فطره په دې سیدهواله په وړاندې په تند او په لاره کې راغلم چې خورا ډېر کار شوهای وي د مسلمان او مهمه تهان د الله خلا نه دمانه راځي د دې چې څه وي دا په منفلت ځواب ته ځواب ته ځواب ته ځواب ته ځواب ته ځواب ته ځواب ته ځواب ته ځواب ته ځواب ته او دې دې نه نه ها یا ها پات دا نه نه څا وړه او څنګه د پرديش دمان نه چرکل اولاه نامانه هی هم دې دې ورو وخت کې پټلې تنه درې د دې نه راځه راشي بارلې شي نو د دې کوته دال دې هم په نوسته او د دا واخه کلا موږ پر دې دا نه په مخ پر وړل کی چې دستانه چارو شروع کې داستل کوه څه خبره ولکه څنګه چې هغه ستاسو باندې دانا سره دغه څه کار کوي ستاسو سره دغه دوستمانه لختو ازادي نه دغه اوه 2004 ته نو همدا نو کېږي چې نه راغلې د دې وروسته نه نه نه راغلې د ځاګړو له دا په څه وخت په سواته مه نه تبعان هغه سره په وخت کې چې دوی دا نه دويو کیا وات موږ یو په پخې پخې وروته ډیره هغه شحات نه مری هغه سره یې نه کومه دا څنګه څنګه په شخنه په لکه نه نه لري نه نو نو څه دې مسافر السلامه من ذاك يا ليه اهو قران شريف الله كان قارئ سره انا عباد وناسي ان المثل عماره البصوت الا ما رحنا البيت ولو كنا كنا لو كنا يصير بداو بغى لا حكمه وكذا دي ترددد من دانسات مداد الدير فارس فلا والله سمين ونعليم وليه اريدون جلي او عملين جلي ليه تعالو الله ما حاجم داها حتيكور تلاشن للكوريو ومنع خبتك حليا وضحف منه وي يودلولي من صلرة وانتكور تورشن السباة عدد يخول ديو العدد يخول ان دغه دغه دغه چې واکه تمشي او مختصه <تصفيق> تران شوې خپل کوم عمران دي او واقعیا په بعد فلک چې دغه هر له نام دارانه او معقول دی ورسې چې سفر نه او کې کار نور یې پره کارې تر دا فارنتاره دغه